Далі професор завів із господарем довгу розмову, яка наче не стосувалась мене і мого роду, і з якою я, власне, мало що зрозумів. Але наскільки я все ж таки міг збагнути, йшлося про те, що краще, чи відверто виступати проти лихих, нестриманих вчинків екзальтованого юнацтва і силоміць, навертати його на правдивий шлях, чи тільки спритно і непомітно обмежувати його і давати йому змогу набиратися досвіду, який сам покладе край тим вчинкам? Професор був за відверте застосування сили, бо впорядкування речей у світі для загального добра Вимагає, щоб кожна людина, хоч би як вона опиралася, була якомога раніше втиснута у форму, зумовлену відношенням окремих частин до цілого. Інакше зразу виникне небезпечна невідповідність, що може довести, хто знає до якої біди. Він ще говорив щось про вибивання шибок, підвигуки, згинь, але я вже з того нічого не зрозумів. Господар навпаки вважав, що екзальтовані юнаки все одно, що трохи божевільні. Якщо проти них виступити відверто, їхнє божевілля ще збільшується, а здобути власним досвідом усвідомлення свого божевілля виліковує їх, і хвороба ніколи вже не повертається. Ну що ж... Мовив нарешті професор, підводячись і беручи капелюх та ціпок. Ну що ж, майстре, визнайте, що я маю слушність хоча б в одному. Треба нещадно вживати відверту силу проти екзальтованої поведінки, як вона втручається в наше життя і заважає йому. А коли так, то дуже добре. Я знову вертаюся до вашого кота Мура що, як я чув, порядні шпіци розігнали проклятущих котів, які так страхітливо співали, ще й вважаючи себе великими віртуозами. Залежно, як на це дивитися, відповів господар, якби їм дозволили співати, то, може, вони б і стали тими, за кого помилково себе вважали, тобто справжніми віртуозами. А тепер вони, мабуть, взагалі сумніваються, що може бути справжня віртуозність. Професор попрощався, і Понто під стрибом побіг за ним, навіть не кивнувши мені головою, хоч раніше завжди був дуже привітний до мене.